yang menutupi buku lali kedua kaki. Arti dua buku lali ialah dua tulang yang timbul yang merupakan pemisah atau sendi di antara kaki dan betis. Mudah kan? Kalau lalu, dia kena tepi betul. Kalau yang yang hafkat ni tak boleh. Dia kena ketuk buku lali. Tukko menyapu kok <coughs> menyapu khu merupakan menyapu yang mengusap lah, merupakan ruksos ataupun keringanan yang harus dilakukan oleh golongan lelaki dan perempuan dalam semua keadaan sama ada musim panas atau sejuk ketika musafir atau mukim, atau ketika sihat atau sakit ia adalah ganti kepada membasuh kedua-dua kaki ketika beruduh boleh harus boleh ya, nak pakai boleh dan nak pakai boleh. Nanti, <coughs> biasanya musim-musim sejuk musim, tak lah pakai tim panas ni janganlah kau pakai baju dia kau pakai. Dalil harus menyapu kubur. Dalil harus menyapu kubur ialah perbuatan Nabi SAW alaihi Jaril Jarir bin Abdullah al-Bajari radhiyallahu anhu menceritakan Aku telah melihat Nabi sallallahu pergi buang air kecil kemudian baginda berwuduk dan menyapu di atas kedua-dua kufnya Al-Bukhari dan Muslim Dan itulah syarat-syarat menyapu kuf menyapu mengusap Diisyaratkan menyapu kedua-dua kuf dengan lima syarat dengan lima syarat yang pertama kedua-duanya dipakai setelah wuduk yang sempurna iaitu dipakai dalam keadaan berwuduk. Bila pakai khufri dia kena ambil wuduk dulu, sempurnakan wuduk. Sampailah basuhan kaki kedua. Tak boleh nanti basuh kaki sebelah, pakai dia ke basuh kaki sebelah, boleh pakai tak boleh. Dekat ni dua-dua kaki dah basuh, masing-masing barulah pakai. Syarat dia sudah tadi dia bagi album sari nama muslim merayakan dan boleh al-mubarak subhanahu wa ta'ala anhu bahawa dia berkata aku bermusafir bersama sama Nabi sallallahu alaihi wasallam aku telah tidur dan mencabut kedua-dua kopinya Baginda berkata biarkan kedua-duanya itu sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci lalu baginda datang menyapu di atas kedua-duanya Tidak ada dia yang kedua, hendaklah kedua-duanya menutupi semua tempat kaki yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Kerana kedua-duanya tidak dinamakan khuf kecuali dalam keadaan demikian. Kalau kita punya khuf tak sampai tutup buku lali, maknanya dia tak dianggap khuf. Ya dia mesti menutupi. Lepas sikitlah. Yang ketiga, senanglah. Begul dia punya daripada dimasuk air ke dalam kaki kecuali di bahagian jahitan Jangan ingat, nanti aku ni sokin kait dulu. Nylon dulu pun pakai ya Macam dekat Australia tu, wadah-wadah siang tu dia pakai. Sokin pun dia sapu kat atas. Dia kata memang asal hukum batu kaki tu bukan batu. Nusa. Asal rukun-rukun tu, -rukun, kaki tu bukan basuh <tuh> Usap Tak saya bukan-bukan Dia punya daki Kuat tu daki Nak bahas ya? <tuh> ke? Okay, ke tak nak? Ada ni, dia, dia asal dia ni okay. Tengah dan syiar ah, lah. Syiar ah ni dia tak basuh kaki, dia usap Kaki tu hanya diusap tidak perlu dia Maknanya dia pakai stocking, dia usap macam-macam Usap lah <tuh> Pasal tu, dia punya daki dia Bisa kum tunggila sholat, fakiru juhakum, wa idiyakum lil marafik. Wamsahu biruusikum, betul. Wa arjulakum wa arjulikum. Ada dua diurkir arke tu Wow, ni nama syaraf depan ni wow matang dan. Lewat macam wa arjulikum. Kalau arjulikum berarti anti dia diataf ataupun disambung kepada wa sabu bi ruusikum kepala kamu wa dan kaki kamu wala wala pasal kita bila okay, kita baca wa kita baca wa arjulakum. Dia di atas dia bukan dekat atas dekat kepala atas dia atas dekat itu dan tangan apa to? atas ni sambungan Orang menjaga nama seorang berawet. Apa fahat tak, wang? Pening ke? Eh? Tak dapat kamaran? Tak dapat kamaran? Sipatkan kalau dia sejemaskan Baca Melayu macam ni. Apabila kamu hendak solat, Iza kuntung hilang solat, Fahusidu wujud haqub. Bakulah muka kamu. Wa'ai dihaqub ilal marafiq. Dan kedua tangan kamu hingga ketiku faduk wa amsu tamu birukum dan ustaklah kepala kamu wa arjulakum wa arjulikum dan kaki kamu dan kaki kamu ni dan ni dan kepada yang didaskan dengan kepala ke yang didaskan dengan muka dan dengan tangan kat situ tilah sudah nanti jadi secaraah yang berada dalam bahasa Arab maf'ul ni maf'ul ni kena baris atas dia kena nasab Maknanya wahusahu Biru usikum kecil Kita nasok Yang atas tadi kan dia nasok Ini yang tahu namu dia faham Farusudu huju haku Ha Ha balik atas ni Farusudu huju haku Ha tu balik atas Wa aidiya kum Balik atas juga nasok Kemudian masuk Wamsahu biru'usikum Biru'usikum Dia tak baca biru'usakum Biru'usikum sebab dia harus jerbah tu Wamsahu biru'usikum Jer majlul Ingatlah yang ni untuk so yang tahu nama lah. Yang tahu nama, nanti kita buat macam paham lah. <laughs> Kemudian bila wamsahu biru'usikum Dia jer Sekarang yang kaki ni Wa'arjulakum dan Wa'arjulikum Kaki tu silap kalau baca wa'arju likum Bermakna dia Attaf ataupun Dan kepada kepala Terus Biru'u siku wa'arju likum Daripada bawah Daripada bawah Dan Bahasa Allah ni dia kena Kalau dan dia kena sama Attaf ni dia kena Attaf dengan maktub alai ni dia kena sama Dengan harga dia Tapi lama aman kata bukan Wa'arju wa likum La bukan, bukan li Kalau li nanti Dan kepada kepala Tapi dia menyedan Bukan ke kepala Dia menyedan ke Tangan dan muka tadi Mana Ayat yang mengatakan Usa kepala tu Diserik ke tengah-tengah tu Kau tu dia kata Kenapa lah Kata macam ni Waksilu wa Wa'idiyakum wa, silu yuhakum, wa, aidiakum, wa Lepas tu bau lah Wamsahu biru zikum Kan senang Kalau macam tu pulang Nak kata tak tersebut Umar Syahri kata disebabkan Allah letakkan kepala dekat tengah-tengah tu di antara tangan dan kaki untuk menunjukkan benda tu betul Wajib betul maknanya ni wuduk wajib ketik. wajib tertib. Kalau tidak akan memeningkan orang kan. Nanti tidak akan baca waftahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ha ni lah, kepala dan kaki. Baru dia ambil mana wa arjulikum maknanya kaki tu bukannya batu kaki tu usah. Atau di kaki kakinya. Nak pakai stocking menurut saya, menurut saya. mana risau tu ya? Ada kemanaan? Kita telah dalam dengan diesel <tuk> Ha? Biasa <Desa> ya? <dia. tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Itu tambahan je lah Siapa yang belajar Nafusarah dia dapat tangkap lah kot nak, nak ambil nak isi je lah dia nak Kenapa orang isi yang ada sapu ha? Kaki dia Dia tak basuh dia sapu Kita boleh sapu sapu kaki Tapi dengan syarat pasti aku lah. Jadi hanya dibolehkan untuk menyapu kaki, mengusap kaki tak terlalu basuh kalau kita pakai hafuh Kalau kita pakai kita hafuh, disapu kaki Dia hanya usap saja Nanti dia punya cara-cara tu nanti tempoh ada pukul lama apa-apa secara lain, -lain dia akan rumah ni Faham eh? Jadi hendaklah disu menyapu tu mesti dibuat daripada bahan yang air tak boleh tembus, kulit lah kalau dekat bahagian-bahagian jahitan tu memang masuk lah Kalau berrendam kaki berpakaiannya untuk rendam begini memang masuk air pun, Dia masuk ke celah -celah yang tempat jahitan tu Tapi kalau dekat pengurahan kulit tu tak masuk Dia tak temui lagi Ha itu Boleh Ambil bud plastik yang pakai kat pasar tu Boleh pakai Ha macam mana Kasut bud Redwing ke Dogmat ke Timberland Boleh pakai boleh, boleh tak Boleh diambil aku tak Boleh mula eh. Ya? Ha? Mulah eh. Ya? Cukup tutup sampai ya, guna ni. Betul. Ha? Maknanya dia dianggap sebagai kan? Maknanya boleh lisahlah. Boleh. Disak, lah? bilih. Boleh. Bilih. Apa kata Mufti Fahmi boleh ya? <laughs> Jadi kat situ, Maknanya, kalau situ silang orang ni pakai kasut kulit yang botan yang tinggi menutup buku lali tu kan, apakah boleh dianggap sebagai kuf? ni sekolah orang tu boleh sekolah tu tak boleh kalau ikut syarat memang boleh ya? betul? sebab dia ha? Bukan. dia tak kira boleh tak boleh. yang penting tak tembus air, tak air walaupun air dia buat apa -apa bahan lain pun tapi dengan syarat dia air tak boleh tembus kalau air tembus tak boleh air boleh babi tak boleh mereka ikan boleh Plastik boleh juga kan? Haa? Kasut plastik Kasut plastik but. Boot plastik tu kan Nanti orang saya pun Dan kalau ikut cara Boleh Tapi dia kena tight lah kan? Dia kena fit Dia tak boleh longgar Tak boleh lah Haa? Kuah cukang tak boleh Kuah cukang Kuah cukang Buat guning Buat guning tu kan? Haa Longgar kan? Longgar tak boleh lah Allah Alam lah Saya tak berani nak pergi hukum Ikut syarat tu lah, dari syarat tu je yeah. Nanti saya cek, saya tanya letak-letak dia Kita rendam tak tembus Tapi, kalau kita rendam misalnya ni Dia akan tembus, bukan tembus dekat kulit tu Dia masuk boleh lubang jahitan. dekat jahitan, dekat kulit tu kan Itu pun tak, itu tak apa tu Ini tak nak benda tu, tak boleh tembus air lah ha. Maksudnya sesuatu yang tidak, yang tidak boleh air tembus kalau kalau kita renang raki pakai ni pun nanti dia akan masuk air ikut lubang-lubang jahitan kan dia jahit kan? Ha, kat situ kan masuk air je raksin itu, itu tak ada yang. yang material dia ni material dia tak boleh tembus air jadi ha, syarat dia dan dia jadi justul sampai pukul nanti hmm, tak kira bahan apa pun kalau bud buah cukang tu lah kalau dia kias kan ni boleh kan semua nanti dia tak tight atau dia tu, mungkin dia kena grip Kena gerik kecil je? tak tahu Allah-Allah Macam mana dengan bun kata? Haa, bun kata sekarang juga bun kata Ya, ya lubang. Nanti lubang tu pula Ada pembahasan tentang koyak Koyak kalau sekadar tidak melebihi empat jari Boleh Lubang tu kecil kan? Kan ada dua lubang tu Ya lah, budak sekarang, nak semayang, nak buka, nak pakai ya, ya, ya. Memang kan, sesuai Jadi, ya, ya, ya. kalau maksudnya dia pakai dalam keadaan suci jangan nanti, bila-bila duduk, dia tak perlu buka Dia, usap dia dulu Ini ha. ya, memang, ya. ha, selalu pakai syarat dia Syarat nak pakai itu kena beruduk Boleh pakai Kalau kita pakai dalam keadaan yang tak beruduk, tak dianggap Haa, sama-sama Okey eh itu walau-walau saya tak berani nak bagi nak kata, chat saya tanya mereka. Eh, Baru terfikirkan. Kalau latihan itu, penang, saya turun ajar. Boleh, eh? ha. boleh saya kata? Boleh di dalam bagian ha. dia dia ha. boleh, boleh dianggap itu. Boleh saya kata? Boleh dianggap ha. itu. Ini ada, sedara kita kata, waktu dia ikut sentera itu, boleh dianggap itu. Oh. Memang kalau ikut kias teori pun memang boleh lah Yang penting dia menutupi seluruh kaki Sampai gulali dan tak boleh tumbuh lagi Tak kira buat apa pun Ok eh Itu yang ke tiga. Yang keempat Mendalah keduanya kuat dan tahan Lasak dan lasak sehingga Boleh berjalan berturut-turut Sehari semalam bagi orang yang bermukim Dan tiga hari tiga malam bagi yang bermusafir ha, Itu daya ketahanan lah yang lagi kan ni kulit kan, nanti ada yang lipis ha. Jadi kalau agak-agak kalau misal toys semalam berjalan pakai ni tanpa ada alas lain Ini saja tak koyak, ha, itu boleh pakai lah tu Buna bau jalan 2 jam lagi, dah berlombang, ha, itu maknanya tak cukup jarak tu Tak ha, cukup? Jarak Ini kena tepat lah maknanya tebal dan lasak Ini insya Allah berjalan bulan tu tak koyak Yang kelima kedua-duanya adalah suci Sekiranya ia dibuat daripada kulit bangkai Maka adalah kulit bangkai yang terhadap sama. Bagaimana dalam perbincangan yang lalu bahawa kulit bangkai Yang sama agak suci Melainkan anjing dan babi Dan yang lahir antara kacukan kedua-duanya Itu syarat-syarat hukuh -syarat dulu Sekarang ni tempo menyapu hukuh pula Tempo bagi yang bermukim Sejak pula ada muslimat yang tanya masalah hijab tu tak ada. Tak dia wakkan yang tanya Pak Ustaz saya tanya muslimat yang kena sakit dia sedang ada ganda ni. Dia dekat kampung tanya dia boleh Tempo menyapu huruf Tempoh bagi orang yang bermukim ialah sehari semalam. 24 jam. Bagi yang bermukim ialah 3 hari, 3 malam, 72 jam. Orang bermukim, maknanya kita lah. Kita ni boleh pakai apa? Misalnya kita di sengsiu kan? Kita ada rumah tak kena mana? Sehari semalam, 24 jam boleh pakai. Hmm. Saya nak balik. Saya nak balik. Saya bagi musafir 3 hari 3 malam 72 jam Imam Muslim dan lainnya lain meriwayatkan daripada Surai bin Hani bin Hani katanya Abdullah datang menemui Aisyah radhiyallahu anha kerana bertanya tentang menyapu atau memusat di atas kedua-dua kubur Rajalah menjawab, kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kerana dia lebih mengetahui daripada aku dalam masalah ini. Kerana dia telah bermusafir bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertanya kepadanya dan dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan 3 hari 3 malam untuk menyapuh bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermuhibb. Itulah dia. Sesi. Ini lagi seterusnya ni agak dalil tentang hukum ni banyak lah. bukan satu ada je. Auntie ada yang dalil, selama, -selama lamanya selama ni tapi kita tak ambil. Ambil ada yang dalil ada banyak ni, ada sekalipun ada yang dalil tu selama-lamanya. Begini pula mudah yang had ada batas pun ada. Ada selama-lama yang ada tak ambil leleh tu, jadi kan dalil maknanya tak perlu lebih 3 hari, bila dia boleh selama ni boleh. Pun ada. Jadi ni nanti naksa tu kan dia ada dale dale lah yang ada ni ada dale ada dale dale ni kita mula jadi begini ni nanti sekali begini nanti saya kita temu kita lagi kawan kawan terus terus terus lagi nak untuk apa yang mungkin nanti kalau ada orang kita boleh sejurus Ini ni kalau ada seminggu ada semalam ni ada kita kita latihan tu. Anak si, anak si, Asyliem, ya. asyliem. Ada sesiapa yang pernah dengar? Nasibnya pun patut memulakan satu atau mengusap ketika bermukim, kemudian diberitafir, ke? yes, tak mungkin. Eh, ya. okay. Dia diberikan tempat seismala. Aku senangi, bagai di sini dia nak berunsafir. Macamana tu? Maka dia hanya menyapu sahijah malam sahijah. Takleh dah habis, sahijah mana dah buka, nanti boleh boleh sampulkan bersafir. Kalau lima sen saja tu. Nasibnya punya memulangkan sapu sehingga berunsafir. Kemudian dia bermukim, maksudnya dia nak menyempurnakan sapu sebagai orang yang bermukim, iaitu sahijah malam. Musyampir dapat 3 hari. Baru saya musyampir, dia balik. Sebab tadi, dia tak boleh jalan kan. Seterusnya, dia punya panjat 3 hari, dia tiba satu hari tu ya, baliklah, sihatlah dia. Maka dia kena satu hari tu juga. Kerana hukumnya, hukum asal bagi seseorang itu ialah berhukum. Dan satu hukum itu adalah satu raksa. Oleh itu, berikhtiat, berhati-hati, mengambil sikap berjaga-jaga adalah perlu dan diutamakan... Pakai kedua-dua pam. Eh, ya tu, tu berhati-hati. Bilakah tempohnya bermula? Ha. Bila nak start kira 24 jam bagi mungkin dan 72 jam bagi, Om sabar tu. Tempoh penyapu bermula apabila berlaku hadas selepas memakai kedua-duhu. Ambil wuduk waktu subuh. Selepas ambil wuduk, pakai Fuh Dan kena suci pakai Fuh Semayang subuh Lepas semayang subuh Duduk bersihkan Bila korang sampai isyarak Lepas isyarak Semayang isyarak Tiba-tiba baru Batal hudu pukul, pukul 8 Batal misalnya Dia pakai tadi Pukul 6 pagi Tapi dia Batal hudu dia Dia pergi nalak ke Dia terkentut ke Pukul 8 misalnya Nanti dia punya Tempoh dia akan habis Pukul 8 misalnya Bagi orang yang Mungkin okay. Kalau orang yang musafir Mungkin Pukul 8 hari yang dia tiga. Tengok pukul berapa dia berhadap. Bukan tengok pukul berapa dia pakai. Dia tidak dikira daripada pukul berapa dia pakai. Dikira daripada pukul berapa dia berhadap. Ketuk dia dengan jam. Okey. Tulis. <tuh> Oleh itu, sekiranya Seseorang beruduk untuk semain subuh Kemudian dia memakai khuf Selepas itu, dia berhadas Ketika matahari terbit, maka tempoh Bermula adalah dikira daripada Terbitnya matahari 179 atau 18 Dikira daripada dia berhadas <coughs> Ok, cara Menyapu khuf Okay. Sapu yang dituntut Ataupun dipardukan Ialah menyapu air walaupun sedikit Di bahagian atas kuh Dan tidak memanai Jika disapu di bahagian bawah Kedua-dua kuh Di bawah tu kan dia satu tu Dia buat nota notak kaki Ini bawah tu ada hadis daripada Abu Daud Telah meriwaikan dengan sanad yang Suahih daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Talib RA. Dia berkata Kalaulah agama itu hanya dengan Pendapat akal semata-mata Yang secaya di bahagian bawahku Adalah lebih layak untuk disapu Daripada di atasnya Dan sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW menyapu di bahagian atas Kedua-dua khu Ha. Botol yang botol bukan? Yang bawalah, botol tu yang kena basuh betul kan. Ini tak ada bahagian atas. Tak ada kena guna. Ini maknanya kubudiah takabbud dia mana Maknanya Islam tu bukan bukan ikut ekologik. Kalau ekologik bersuruh sampah lah kan, sampah kan botol tu kan. Sapu kat atas tu ada. Tak sang nak bawah. Jadi untuk menunjukkan bahawa Islam tu taat perintah, taat bukan psikologis. Faham. Rasulullah surah Safu datang, surah Al-Baqarah, jangan main cerita pasal ada monsterlah, apa-apa pun. Perintah salat taat hmm. bud. Hmm. Ha, hmm. Taat. Taat kena ikut kalau dia. Okey. Ha, dia tu lagi sikitlah budak tu memang datang kelas salah tapi semua orang salah dengan benda-benda penting yang saya cakap tu buat kan tak nhiêu eh tak perlu rata lah tak perlu sikit pun cukup Mazana kegitu sponge kau separuh empat. Kan? Bien. Mei ai basah ai sapulah. Tok. Kiri nak apa? Tak boleh nak kiri. Tu 12 lagi kanan. Kiri kanan buat tu. Lah. Simple sekali zip sudah. Syarat je Itu Fardu lah Sedikit Pun tak boleh di bahagian atas Muslimat, hmm? Siapa nak jadi model? Untuk Muslimat. <laughs> Dia sunnah. Sunnah dia senaik boleh ke depan ke atas. Tak terlalu banyak sikit. Disunatkan menyapu bahagian atas dan bawahnya. Ah itu sunnahlah. Ah sapu bawah boleh lebih sunnahnya. Dalam bentuk garisan iaitu dengan meletakkan jari-jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka, yang ini bercerai di bahagian hadapan atas kaki dan jari-jari tangan kirinya di bahagian belakang bawa kaki nya Mai Ha Ha Okey okey okey Bila yang dia tanya soalan tu datang tak datang Okey okey Okey Okey okey Tak okay. ada dah Dia eh, yang, yang yang yang yang hadis Hadis tu dua eh. Hadis 40. Tapi nak bagi satu ke dua? Tak apalah nanti saya cerita ni. Okey. Okey okey okey. Okay. Nah, tengah kelas Ada muslimat dah tanya masalah haid ni panjang masalah ada jadi so ingatkan dia hadir di sini tapi dia ya. Bas, ikut program online je jadi dia esok bacakan dalam kelas nak kongsi dengan korang kot masalah hit boleh lah kalau cerita kat seri-seri dah kahwin yang belum kahwin digalakkan sebab saya kahwin tu <laughs> ok Disunatkan menyempu bagian atas dan bawahnya dalam bentuk garisan iaitu dengan meletakkan jari-jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka Di bahagian hadapan atas kaki dan jari-jari tangan kiri Di bahagian belakang bawah kakinya kemudian dia menarik tangan kanannya ke belakang dan menolak tangan kirinya ke hadapan Ke mana nak Ni Depan Belakang Ok Ok Mat nampak Dia kalau fardu sikit je Sikit pun tak berat. Kalau sunat Letak sini okay, Tangan kanan depan Buka jari Tangan kiri bawah Buka jari Ada tongsang Ni tolak ke depan Yang atas taik atas Itu sunat Ok eh? Siapa nak Mari Macam apa Nak bergarak Mari benda Perkara-perkara okay. yang membatalkan Usapan, sapuan Ada tiga perkara yang membatalkannya Yang pertama Mencabut, membuka Kedua-dua kuf atau salah satu daripadanya Daripada keduanya Atau kedua-duanya tercabut Atau salah satu daripadanya Saja buka ke Terbuka ke Tak tengah dia buka ke Batal, habis habis dia punya tempoh tu habis yang kedua tempoh tamat capu ha, dan kalau tempoh tamat pun dah 24 jam bagi mukim 3 hari 3 malam 72 jam untuk pesapir pun maknanya habis tu nak buka apabila tam, tempohnya tamat dan dia masih dalam keduaan beruduk ha, waktu tamat tempoh tu dia masih beruduk lah disucilah. maka dia dalam mencabut ataupun membuka kedua-dua kufnya dan kemudian membasuh kedua-dua kakinya saja. Kemudian dia boleh pakai balik Memakainya kembali Tak perlu nak ambil untuk full Kalau dia dalam keadaan Tamat tempoh kan Kalau 8 pagi hari ni dia Berhadap Kemudian 8 pagi besok tu Ketika 8 pagi tamat tempoh dia Dia dalam keadaan mesti beruduk Maknanya dia buka Basuh kaki Pakai balik Kalau nak sambung Musafir pun sama lah 3 hari 3 malam Maknanya kalau ketika dia buka tu dia masih lagi musafir dia, dia nak sambung lagi Buka Pakai aa, basuh kaki Pakai balik Kalau dia kena berhuduk Kalau waktu tu Waktu tu habis Sebetulnya betul dia pun Tak ada wuduk masa tu Maka kena ambil wuduk balik Sekiranya tempo pertama dalam keadaan dia tidak berhuduk Maka dia hendaklah berhuduk Kemudian memakai keduanya kembali Jika dia ingin melubah demikian jadi waktu tamat tempoh tu kalau dia udut dah batal Maksudnya buka, ambil udut sempurna Suraki, baru oh, pakai balik Kalau nak sambung lah. Yang ketiga, berlaku perkara-perkara Yang mewajibkan mandi ha, Ini kalau ada mandi genok misalnya Dia mimpi ke Dia apa pula yang menyebabkan Wajib mandi, head ke Sebagainya Maksudnya Terbatal lah dia punya So oh at-tubil at-fabil dia diwajibkan mandi maka darah dia menanggalkan membuka kedua-dua kufnya dan membasuh kedua-dua kakinya kerana menyapu di atas kuf adalah ganti kepada membasuh kaki ketika wudu saja tapi tidak pada mandi wajib mandi wajib kena bukalah tak boleh tapi sapu ya, hanya untuk wudu saja ganti waktu usap kaki waktu wudu saja At-Tirmizi dan An-Nasai telah meriwayatkan lafaz lafaz hadis oleh An-Nasai daripada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami bermusafir supaya menyapu di atas khuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari jika batal duduk disebabkan oleh buang air besar, kencing dan tidur kecuali jika disebabkan janabah Maka wajib ditanggalkan kedua-dua khuk Macam apa merupakan Yang berada perkara yang mewajibkan mandi Bagaimana yang akan dipilaskan nanti Haa, takkan tu Bak ni agak Ni lah, kurang masyur lah Sebab, tak biasa dia masyur kan Tapi yang yang mungkin Yang suka benda Pergi ke negara-negara sejuk ke apa-apa Biasa pakai, dia akan amal lah Ada soalan, takkan tu Untuk bak kukuh Tak, kan? tak, Tempat semayam tercabut. Maksudnya membasuhkan batang basuhkan dia kena basuh semayam kena kena aku nak bersihkan pakai baliklah. Tapi tak dekat ah. Tu tak datang. Pakai baliknya. Kan? Eh, oh selak selak. Dia kena kalau galau-galau dia tadi dia kena basuh kaki, pakai balik semayam balik kalau tertanggal masa sembayang maknanya dia kena pergi dia kena pergi, masuk ke kaki pakai balik sembayang balik. Paham? kan? Eh? tertanggal tu sembayang, mana <laughs> kalau kan kalau tertanggal tu sembayang maknanya dia kena masuk ke kaki buat tengah sembayang tu mesti ada lah duduk kan? jadi dia kena kalau on the way nak pergi masuk ke atas tu, terkendut nah, kena ambik, duduk balik untuk tak kan semayang? ada lagi soalan? nak? soal apa nak buat kan? tak perasan tak lor? tak perasan tak lor? tapi kalau perasan, mana mana Dua-dua boleh Yang penting ada fuh Saya pakai kadang-kadang dalam Sorkin dua fuh Kadang-kadang dalam sorkin dua fuh Tambah lagi sorkin gerok Seju ke Yang ni pun, orang pakai, pakai ni kan, dia berjalan sini kan, dia macam kasut kan, dia tak pakai lah kasut lagi, setengah lah, tengah tu lah pakai ni, yang anggap ni macam lah, dia berjalan mana-mana lah, pun. Tapi memang kalau-kalau ada najis itu bak lain tu, kalau kita tengok kita pakai ni kan, dalam tu kita perasan, ada najis kat bawah ni, memang kena basuh lah, Buang najis tu, itu bak najis lah, tu bukan bak buah kuh ni, mana, bak, bak buah kuh ni, buah najis ni memang kena, kena bersih lah kan, najis. Ha. boleh tapi dengan syarat jangan ada masalahlah tu. Nak tidur ke nak apa ke nak buat apa pun. Mayang memang semua macam ni Memang kalau dekat sebab saya melarasnya tu aku tak setuju dia, aku tak setuju semua pakailah. Mayang semua cerita, ada coklat ada mana macam-macam merah ada, merah hati. Hmm. Ah, ha, ni masalah tu pulak tu nanti kalau kau kasut kau masuk dalam masjid siap-siap sembai -siap lah <San> <San> kalau kau pakai khuf kau pakai dalam masjid orang tengok ok lagi ini kau bawa kasut masuk dalam masjid dan lagi kau sembai ya, <San> itu, itu kena ikut adat lah ikut urus keadaan walaupun dia mungkin di, boleh dihukumi sebagai khuf buat benda tertutup ikut syarat kan Nah, Bila orang masuk masjid pakai kasut, Kau tak payah cakap lah bersih lah bersih lah bersih lah bersih macam ni Itu dah seki Adam kan dah nampak macam pakai kasut dalam masjid kan ni, dah Tapi biasanya orang dia pakai aku ni Bila dia nak pergi macam jalan tempat-tempat macam luar macam sebab ni lah Biasanya dia akan pakai lagi sandal yang jenis sarung lah boleh buat sebab so, bila masa pakai benda ni, kalau pakai kasut dah ketat dah, dah tak boleh lah pakai sandal slipper yang ada tali dua tu tak boleh lah dia, dia ada sandal tersentu dia boleh matang ni eh? Sebab jari tu semua dah tutup kan Dia jadi, jadi ketat tak lah. Sandal yang selit sarung tu yang ada atas tentu lah tu boleh lagi lah Tapi dia kan jadi ketat lah. Tapi nak berjalan macam biasa pun ke mana-mana pun boleh tapi pastikan sebelum masuk ni je pasal lah. Sud pun, dengar lah Cuba lah tengah ni Nau jen Pergi baca besi Kof lah, kof kan macam ni Okey ada lagi soalan. Kalau koyak misalnya Koyak dia tu, kita dah 4 jari Dia kira mukim lah Mukim Mukim hari satu malam Habis tempo Buka Kalau masih dalam masa Ada wuduk basuh kaki je Pakai balik Kalau waktu habis tembok tu Tak ada wuduk Buka Ambil wuduk Pakai balik Setiap hari buat boleh Ransang lah nak sambung sampai mati pun boleh. Tukang dua jam, buka. Kalau masih ada udu, pasal kaki je pakai balik. Kalau tak ada udu, ambil udu boleh pakai. Esok buat lagi. Sampai sampai mati pun boleh. Yang penting kat sini Tak boleh lah. Ya? Dia cukup tempo. Kena buka. Dia misalnya, dia tak sebenarnya cukup-cukup tempo tu kena buka Kena buka, mana tempo tu dah habis Tapi waktu tu kalau kau tak ada nak buat ibadah Misalnya tak buat, tak nak buat Tak nak beruduk Tempo dah habis, walaupun tempo dah habis Kau tak buka, tak apa Jangan jangan penting waktu tu kau jangan Buat ibadat lah, jangan Mayang, jangan waktu tu bukan waktu Bukan sebenarnya lah, waktu nak kena buka lah. Kalau buka, buka lagi, aku sebab apa-apa Kata-apa Tempoh dah habis Tapi kita tak buka pun Takpe Tapi bila once kau nak Semayang kan ambil udu Ha itu Kena start balik lah Buat tu baru lah Dia keringanan untuk tidak Membasuh kaki ketika beruduk Itu je Tujuan dia sebab leceh kita, nak, kita kita dalam kelam musim sejuk ni nak ambil wuduk, basuh kaki kata-kata gila sampai pernah tu kan musim sejuk jadi pakai tak, jadi bila waktu pakai tu dah suci, lepas tu dah tak perlu buka nak basuh kaki, sapu je kat atas ha, dia kasut keringanan tu supaya tidak memasuh kaki menggantikan basuh kaki ketika berduduk tu je fungsi dia sebabkan kita pakai tu dalam keadaan sejuk atau musafir kan leceh tak. nak buka kasut nak pakai nak buka pakai ajalah satu so, satu Kalau kita pakai, ha? Kita pakai kasut juga. Ha? Kita boleh tak buka kasut, kita boleh nak sapu kat kom. Pasukan kita. Dah macam kita mendaki ke ke padang, panjang gunung. Kita kena sapu lekat benda yang melekat pada kaki kita. Betul. Kalau buka kasut, sapu kasut kan nantikan waktu kejurian kerja kita tak semayang kasut tu kita buka kan kita pakai ni je kan Jadi yang kita sapu tu dah dibuka yang ni takde nampu contohnya kalau kita disapu kasut tu banyak kalau kita dia mengisarkan dia macam mana dia kasut mana yang dia kasut tu masa kasut tu akan dianggap dia anggap kebanyakan kebanyakan macam contoh kita pakai double lah sama kita pakai double macam ni jadi yang perlu dibasuk yang atas yang perlu disap tu atas ada, tak ada masalah dia bukan dia sebenarnya bukan nak so suruh bersih ke mesti kena basuh dia syarat sahaja sebenarnya syarat sahaja. dia kita satu sikit pun lah tak perlu rasa tu semua kan jadi tak perlu bukan mana diharuskan basuh kukuh punya yang bersih lah dia tapi kalau dia ada najis tu kan ada waktu ubah lagi lah kenara yang pakai sampai tu lapis dia yang saya contoh lagi sikit aku pakai pasal tulah kerja sah sejuk memang sejuk kepada pun memang pakai satu pulih pun terasa tak boleh kemah tidur kan dalam masa tempoh 24 jam untuk gila diberi kita booking dan 32, 3 hari dan 72 jam tu, tu, tu bersabir Sama je terbuka atau kita sengaja buka batal Batallah tempoh tu Itu je Batal tempoh tu bermakna kita kalau Waktu kita buka tu dalam keadaan suci Ataupun terbuka dalam keadaan suci Kalau kita nak pakai balik misalnya Kalau kita dalam keadaan tu tu Kita basuh balik kaki kita tu kalau dah mulu lah, pakai balik. Jangan lagi kita berhadapan, boleh tak balik, tak kiri balik. Kam. Ha. Kalau kalau susah, tiga mana kita kalau keadaan yang kita berudu, sama juga, kita basuh kiri saja, pakai balik. Ha. Jadi dia akan dia akan dia akan, dia akan balik, beritikai kita, hadas. Tempoh tu. Dia akan jadi otomatik. Ha, akan akan ke mana-mana. dan juga. maknanya kita. Ataupun kita. Tengah-tengah pakai proof. Satu buku Tiba-tiba kita buka. Kita nak. Semayang. Kena basuh kaki. Semayang. Tak nak pakai apa-apa. Buka. buka. Tapi basuh kena basuh kaki. Ya. Tak nak pakai balik. Tak apa. Tempoh dua-dua. Bukan jadi batal. Faham tak? Ok. Ada lagi. Masuk barf. Ni, al Jabair, ya oh, Tahu Al-Jabat ya Banyak tu Orang yang kena simen kaki Balut luka, ada bandage Dekat bahagian-bahagian anggota goto dan anggota taimu Macam mana nak buat? Ni bab boy. Kan, orang yang kena simpel tangan patah, kaki patah Ataupun <coughs> balut sikit saja ha, Ni bab Ni tak banyak bab kan? Sikit je Tambah satu lagi bab, berapa kita soal jawab InsyaAllah banyak-banyak tak boleh ni panas Bismillahirrahmanirrahim al-jabair al-jabair adalah Lapas Jama' daripada Lapas al-jabirah mana mana mana o ni pun al-jabair Jama' jamak apa ha Jama' Jama' tak c. Mufrod dia tinggal dia al-jabirah Jabair ni pembalut nanti di bawah di bawah, di bawah, di bawah Dan al-asaib al-asaib. Al-jabair jamak daripada jabirah yang bermakna ikatan yang diletakkan di atas anggota yang patah bagi mengikat atau Pembalutnya Imel ke apa lah betul lah kan? Dan al-asaib Jama' kepada al-isabah. Al-Iswabah yang bermakna ikatan yang diletakkan di atas anggota yang luka bagi menjaganya daripada kotoran-kotoran sehingga sembuh. Beza dia apa? Kalau yang jaga ratu dalam lah. dalam tulang kota. Tak nampak kan? Kalau yang Al-Iswabah ni untuk luka yang atas kulit lah. Nampak luka dia yang darah tu semua. Oleh kerana Islam adalah agama yang memudahkan, maka ia telah mengambil berat dalam masalah ini di mana Islam telah mensyariahkan beberapa hukum yang menggabungkan antara menunaikan ibadah dan menjaga keselamatan masyarakat. Hukum Al-Jabaid dan Al-Sa'id. Pesakit yang ditimpa luka atau patah kadang-kadang berhajat kepada meletakkan ikatan ataupun balutan. Dan ubat di atas tempat luka atau patah dan kadang-kadang tidak memerlukannya Sekiranya perlu meletakkan balutan Maka ketika itu, dia wajib melakukan tiga perkara Yang pertama, membasuh bahagian yang selamat Atau tidak sakit pada anggota yang luka atau patah Maksudnya Tangan salahan luka. Ini luka tu mungkin besar dia 50% sen, misalnya. Tapi sikit, selebih sel sel di luar kawasan 50% sen tu dia kena wajib basuh. Jadi luka besar 50%, sen, bandage besar RM1. Ikan bahagian ada yang bahagian yang yang tak sakit tak luka tu tak perlu basuh tak perlu. Faham. Itu yang pertama. Dia kena apa? Maknanya bagian yang sakit, luka tu saja tak boleh Tapi bagian yang selain yang tak sakit, wajib dia basuh Kalau patah, tak boleh basuh semualah kan Dalam kan, dalam, tak ada benda-benda kan? Yang kedua, penyampu seluruh balutan atau ikatannya Kalau dibalut maknanya kena sapu alat balutan Tapi pastikan Itulah, balutan itu tidak melebihi kawasan-kawasan luka yang terlalu agak-agak lah. Kalau luka besar dia berusin, balut, patungan sampai satu tangan ni balut ah kan? ha, Tak boleh. Lebih kurang lah. Agak-agak kan? Agak-agak. Luka besar itu, bandage itu besar itu, kan? Memadai lah. Kalau dia misalnya luka satu, jadi dia balut tak bawah kan? kan bawah itu kan tak. Dia kena basuh tu sepatutnya Tepat kan? Dia yang Dan yang lagi bila yang Bila yang membalut Yang yang menutupi luka tu Kat atas dia pun kena sapu Dengan air duduk Atas pembalut pun, pun Kena sapu Yang ketiga pertanyaanmu Sebagai ganti membasuh bahagian Yang sakit apabila sampai Kepada anggota tersebut ketika Beruduk Manna kita sapu kita sapu atas apa ni Tak sapu pada logam tu tak boleh. Manna kita kena gantikan dengan ayammu. Dew, dia complicated sikit. Bagi saya explain habis sini. Sekiranya balutan di atas anggota yang luka atau patah tidak diperlukan. Maka dia wajib membasuh Bahagian anggota yang sihat Dan bertayamum bagi Mengertikan bahagian yang luka Sekiranya Dia tidak boleh Membasuh tempat sakit luka tersebut Tak boleh kena air. Luka tu kalau kena air mati Ataupun bertambah parah Itu dua syarat dia Mati atau bertambah parah Kalau boleh kena air dekat luka Tak, tak, parah, tak mati Ataupun tak bertambah parah Biasa je Wajib masuk juga Faham eh? luka, kan? Kalau luka macam Macam calar kan hmm. Tapi kalau kena air Agak-agaknya dah mati ya? ha, Itu wajib nak masuk kan? Dia dengan syarat Luka tak tahulah ada jenis luka yang tak boleh kena air Kena air mati ada? ada? Ataupun kena air Pertama parah luka dia ha, Itu dimahakan maknanya jika nak gantikan dengan Tangan muka tapi yang, yang tak kena luka tu dia masuk kan Masuk semua keliling-keliling dia Sekejap lagi tayamun. Dia wajib mengulangi Tayamun pada setiap kali Semayang Fardu Sekalipun dia tidak berhadas Semayang Zohor Dia masuk untuk tempat yang tak luka Kemudian tempat yang luka Dia masuk Sekejap lagi Dia masih ada lagi untuk Nak Semayang ni pula Sekejap lagi dia kena, tak boleh berbeda lagi, tayammum saja Udah ada, semua tayammum, kena tayammum sekali lagi Tapi kalau dia berhadap, dia kena ambil berbeda lagi lagi Tayammum dengan syarat setelah masa waktu Tak boleh, sebelum hmm. masa waktu, tak boleh Syarat kena, masuk waktu, boleh bertayammum Manakala anak dia, dapat buat tayammum, khususnya nanti Manakala anggota-anggota lain ia tidak wajib dibasuh semula Melainkan sekiranya ada guna hadas Kalau ada guna hadas, dia kena ambil ulu semula Dalil-dalil ha? menyapu di atas jabair Dalil ia dalil ia disyariahkan ialah sebagaimana yang direwaikan oleh Abu Daud Daripada Jabir r.a.w. dia berkata Kami dalam dua sebuah syafir Tiba-tiba salah seorang daripada kami Kepalanya terkena batu Lalu melukakannya Kemudian, ketika tidur, dia bermimpi yang menyebarkannya berhadap besar Dan apabila bangun, dia bertanya kepada para sahabatnya, Adakah kamu dapati keringanan ataupun keizinan bagiku untuk bertayangmu? Mereka menjawab, kami tidak mendapati keringanan untuk kamu berbuat demikian kerana kamu mampu menggunakan air. Lalu, dia pun mandi kemudian mati. Haa, ambil. Apabila kami, apabila kami sampai kepada Rasulullah SAW Kami pun menceritakan apa yang berlaku Lalu Rasulullah SAW bersabda Mereka telah membunuhnya Dan semoga Allah membunuh mereka <laughs> Mereka telah menyebabkan dia matilah Cuba mandi kan Orang oh, tu pecah kepada tak ada kena air Cuba mandi juga mati. Mereka telah menyebabkan dia Mereka telah membunuhnya lah dan doa lah semoga Allah membunuh mereka. Allah Nabi Nabi Kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak tahu? Pandai-pandai ularan. Tanyalah dulu Nabi ada kan? Istazah ada tanyalah. Sesungguhnya ubat kepada kesamaran atau kekeliruan surya dengan? Bertanya. Sesungguhnya memanai dengan dia bertamun dan? Saya ilang kenapa? Nampak tulis mah? Semua sama ya? He semua winang kata no. ada yang balut mukanya, membalut, Maluk membalut, membalut lukanya dengan percikain. Asal, main terawal <laughs> ye ni. Ambat, bertayamum dan membalut lukanya dengan percikain. Kemudian dia menyapu di atasnya dan membasuh seluruh badannya. Tempoh menyampu di atas Jabera dan Esabah. Menyampu di atas Jabera dan Esabah balutan tidak mempunyai tempoh yang tertentu. Bahkan ia berterusan selama mana sakit ataupun keuzuran itu masih ada. Apabila sakit seperti luka dan patah, Telah sembuh maka batalah tatu dan iwajad dibasuh. Aneglada ada baiklah sembuh koklah, tak bolehlah nak sapuinlah. Tak ah. Tempoh dia sampai baik sampai sembuh. Dah sembuh, wajib dibukak. Siti budak Sekiranya tempo sapu telah tamat, sedangkan dia dalam keadaan berwudu, maka dia wajib sama ada menyapu atau membasuh anggota yang terlibat. Ini anggota yang dibuang balutannya dan juga anggota wudu selepas anggota tersebut mengikut sebahagian yang diwajibkan. Sapu seperti kepala atau basuh seperti kedua tangan. Maka ketika dia dah, dia dah sihat, dia dah sembuh, dia buka balutan tu. Maka dia pun semasa dia hendak berwuduk, maka dari segi dia hanya perlu sapu bahagian yang tak kena air tu yang dibalut saja, tak perlu nak ambil wuduk semula. Faham tak? Kan? Hukum pada jaba'il atau balutan sama saja sama ada yang berkaitan dengan hadas kecil atau hadas besar. Kecuali dalam masalah ada sebesar Sekiranya tempoh sapu telah tamat Seperti ia mandi meliwajib dalam keadaan berbalut Kemudian setelah beberapa hari Luka atau patahnya sembuh Maka ketika itu dia hanya wajib membasuh Di tempat yang dibalut sahaja Tidak wajib membasuh seluruh badannya Berlainan dengan wudhu Wajib dibasuh atau disapu Anggota yang dibuka balutannya Dan anggota wudhu yang selepasnya sebab apa sebab orang donate tak Misalnya dia balut dengan tangan Itu sembuh. Dan kalau masa dia sembuh tu dia punya dia pun balut, dia punya eh dia punya balut, dia, dia buka dia punya balutan, maka dia perlu basuh tangan yang bahagian yang tak yang tak tak tak apa yang tak kena air tu, yang mari yang di dipiputi oleh balutan tu, tu macam sambung kepala langkah ini. Kalau kepala tak dibalut tak kita dibalut, siapa tertib tu penting. Dia kena Kalau kalau ada kaki, sabarlah. Kalau ada kalau kalau dia punya apa? Luka tu atau balutan tu dekat kaki bila dia buka balutan tu basuh bahagian kaki yang ter, yang tak terkena airlah yang yang bawah balut tu kan yang ada buka tu. cukup. Tapi kalau balut tu dekat tangan misalnya bila dia dibuka je balutan tu dan dia masih ada wuduk lagi tak perlu ustaz balik dulu, cuma terus sambung basuh tangan yang mana yang tak kena air ketika dibalut dulu kemudian sambung lagi kepala dan kaki tapi kalau mandi wajib, tak perlu mandi wajib waktu dia mandi wajib tu ada balutan tapi bila dah sembuh, dia sembuh, dibuka balutan, maksudnya dia kena sapu ataupun basuh bagian yang balutan tu saja tak perlu basuh yang lain-lain ha. Ha? Faham? Dia mandi wajib dalam keadaan berbalut Tak kena bagaimana pun Tapi bila dia sembuh Dia kena buka kan? Bila dia buka Maka dia tak perlu mandi seluruh Dia punya cuma basuh bagian yang Tak kena yang, yang bagian balutlah tu lah Yang dah dibuka tu, tu Faham? Orang yang memakai balut wajib mengqada'kan sembahyang sekiranya balut tersebut berada dalam salah satu keadaan berikut. Ha ni. Ni penting. Orang yang memakai balut simen ke, balutan apa ke, wajib mengqada'kan sembahyangnya sekiranya balut tersebut berada dalam salah satu daripada keadaan berikut. Yang pertama apabila dia meletakkan balutan atau memakai balutan di dalam keadaan tidak bersuci Atau dia berhadas dan dia uzur yakni maknanya dia tidak dibenarkan untuk membukanya. Waktu pakai tu dia tak, tak ada wudu. Waktu pakai tak ada wudu, jadi jadi video-video give perkara-perkara tu dia bersapu atas atas balutan dia tayammum dia lagi dekat. Kalau macam ni, ambulan ambulan. Kan semen 6 bulan ada? Habis selalu semen sampai 6 bulan Jadi pastikan semua dokter nak semen dia pun nak balut Ambil dulu Tapi tak jawab semua pun nak balut Nah penginan tu ni masih Asyik lah kan? Baduk 6 bulan Pastikan eh Tapi jangan pakai kuasa belas Pulak tengah pasang Batal dulu pun Jangan kan? si pasang pun duduk tak batal Kalau dia nak pasang pun kalau boleh minta jangan Cair yang bagi Nanti batal dulu Maknanya Batu pasang tu kita mesti dah kena berwuduk. Pasang balut ke, pasang simen ke, pasang apa pun mesti dah kena dalam Nanti kita terselamat dia boleh. Sampai kalau kita pasang simen tu kita jangan kata, -kata tak wuduk, masa tu kan tak ingat betul. Aku wuduk ke tak ada tak fikir betul sebenarnya. Jadi pastikan berwuduk sebelum pasang balutan ke simen apa. Tak perlu dikotongkan nanti. Tapi kalau waktu dipasang simen ke badukan ke ke, waktu tu tak perlu utuh, tak ada utuh. Yang lagi, buatlah macam biasa. Dengan semayang, sapu lah, tapu atas itu. Ustaz ke tayang semua. Tapi yang lagi kena, otong. Yang kedua, balutan itu berlaku pada anggota tayang bung, iaitu muka dan kedua tangan. Ha. Taimum ni kita kena dua-dua peta dua, dua je Muka dan tangan Muka dan tangan pun ada balutan muka, Sama ada salah tu lah, muka pun ada balut tu sahaja kan Belah, ataupun tangan Tangan tu kan, yang lagi nak, nak taimum pun tak boleh Ada balutan ha, Itu Nasri kena taimum juga Satu dekat atas tu, tapi kena potong Yang kedua Yang ketiga, apabila kawasan yang sihat dibalut Melebihi kadar balutan Bagi tempat sakit Haa dia punya luka dekat atas je tapi dia terpaksa balut semua kan, bawah tu yang tak luka pun balut juga itu pun nanti kena berdua jadi kalau tak nak balut je lah tempat yang balut je lah tempat yang sakit saja. balut di tempat yang sakit sahaja dalam keadaan berhudu nah, itu selamat <coughs> tapi itu pun kalau dekat dekat sini ni ada tangan dengan muka. Jadilah yang luka tu dekat tangan dah muka perlu dibalut. Memang kena balut, ya, buat apa, ya? Ada kena ada kena laki, tak ada apa. Saya pun nak ada buruk Ala pun nak ada mulut. Pasal tu tadi tak ada ganti kan? Saya mau saya mau tak. Tak. Ha? Orang gigi? Ya. Ha? Gigi mana? Nama siapa? Nama siapa? Tangan dulu ni baba. Ni ke? Oh. Hmm. Okey, okay. okay. kalau itu ada saran. drip dia ada. Drip. Drip kan dia dripping, dripping drip tu. Dia ceroh. Dia di mana tu? Mana melampaui kawasan lebuh ni kawasan kan. Memang kena godok balik. Kena godok. Kalau tak tak selangkan halau tu. Pasal kan ke gigitkan duri tu duri itu duri saja tercucuk kalau duri tu terkena dalam maka tak perlu tapi kalau duri separuh maknanya kena cabut basuh kena cabut tu basuh jadi dressing tu kena cabut nak bagi yeah. kalau tak cabut mesti tak bersih basuhan tak sempurna yeah. kalau tak satu usat kapas tu mesti kena kena tolong. Betul tak mom? Oh, betul. Uh, ya dah keadaan betul. Dia ada teri, ha. dia ada tentuk tapi menanggau ulang kawan. Ha. Dia ada tayammum kan? Bila dia batal, dia, batal. Kan? dia nak ambil hudu, jadi basuhan dia tu tak merasa. Jadi dia kena gentingkan dengan tayammum. Tayammum pun tak rasa, rasa. Bisa, dia dekat bintu dekat tangan. Maka teruskan juga buat tayammum, ha. atas-atas tapi potok kena ya. buat. Tayammum pun tak rasa sebab disebabkan balesan ha. tak? Pernah ni ada okay sembahyanglah tak sembahyanglah betul tapi kena sembahyang dihormati waktu kalau dia sengaja tak sembahyang dia dapat dosa meninggalkan sembahyang faham janganlah yes. rajin yes. tu kena buat baiklah sembahyang betul betul hmm. okay? tapi jangan buat pasal nanti kau dapatlah dosa meninggalkan sembahyang satu semayang tinggal dengan tengah-tengah dia 80 tahun masyarakat dengan negara 80 tahun akhirat Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia 80 x 365 kali 1000 Satu waktu semayang tinggal dengan tengah-tengah dia Macam? Tengok? Leiter, siapa dia leiter? Suka pakar dia makan satu saat 70 kali kepanasan api negara daripada api dunia Satu waktu tinggal semayang semayang dengan sengaja 80 tahun Satu hukuk dia punya Satu hukuk tu 80 tahun Satu 80 tahun akhirat Kalilah dengan 1, 365 hari Kalilah dengan 3,000 Aku Artur tu Pada 10 tahun saya punya Ha Saya rasa dia ingin Dia tak tahu yang Kalau tak tahu Dia tak tahu Sebab dia nak tunjuk 35 tahun Dia Hello? Kena follow Dia kalau terlupa Dan Apa ni Jahil, terlupa, terpaksa Dalam ibadah Dia dimaafkan Tapi kalau tak ada, Kalau dia terlupa semayang Dia kalau dia terlupa Bagi khatihah Maksudnya Dah habis semayang Tapi Aku kususnya subuh Bagi tadi Seperti khatihah Bagi khatihah Itu dia maafkan Tak perlu nak boleh pilih saya tak habis semayang lah. ini bagi tadi kan memang jelas tak semayang semua orang tinggal terlupa lah semayang semua orang tadi ya. tapi <tid> dia, dia maafkan dia kena podok berapa 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu terlupa lah tak semayang maknanya kena podok maknanya kalau di patah tangan anggota tak walaupun dipaduh dalam keadaan berhubung dia masih kena podok sebab selepas Dah, seringgung, terima kasih Ok Walaupun dibaduk dalam keadaan berhudu Kalau dia buat dibaduk dalam keadaan berhudu Selagi hudu dia tu ada Dia boleh semayang ha? Ini masalah nanti bila hudu dia batal Bila hudu dia batal, dia tak kena Ambil hudu balik ke dalam Bila dia nak ambil hudu Anggota tak ada sapu, masalah ada simet nak tayang bumbu tak boleh, kita ada simen Jadi, Sebab itu dia kena sodor oh, Faham kan? Maknanya soldat yang dia kerjakan dengan bumbu Dia balut dalam keadaan berhudu Jadi selagi hudu itu ada Kalau dia boleh tahan hudu itu dua hari Bukan dia macam Mahmaribah 40 tahun Okey lah kan? Ada orang boleh tahan hudu berakhir Maknanya dia tak kencing, tak duit, tak menceng, tak, beriak, tak, menceng, tak buat perkara-perkara yang buat tahan Selain itu udut-udut ada, okey Masaklah nanti, kena udut dah batal, Kena udut dah batal nak kena ambil udut balik, tak semayang Macam nak ambil udut balik, nak, aku, aa, nak ambil basuh tangan, pokok air pun tak boleh, ada ciment Nak kasi dengan tayamung pun pun, ada ciment juga tak boleh dengan tayamung Jadi, tetap kena podok, tapu je lah atas atas atas, apa? atas ciment tu, nanti podok Semayang tu masih wajib di semayang Tapi podok pun wajib Potok oh, kena wajib, siapa? semayang dia, air hudud dia tak sas Jadi dia kena semayang kerana mengandungi wadu, tapi dia kena potok juga Sebabkan suku dulu dia tak sas Yang dulu tak sas, semayang pun tak sas Tapi kerana ini ada rusak keringanan Jadi dia kena semayang juga dan kena potok juga wajib Faham eh? Cuma nanti kalau misalnya apa ni, luka tu bukan dianggota tayemung Luka tu dekat kaki misalnya. Ha. kalau luka tu dekat kaki tak apalah. Tak yang membesar tak perlu pedah Dia memakai balutan tu dalam keadaan berudu. Dekat kaki. Dan lagi bila bulu tu batal, kan dia nak ambil tu, lepas tu bila dia nak masuk kaki, kan ada ada balutan. Ini satu je atas kaki tu, dia dengan tayemung Tayemung kan maksud muka dan tangan Tak kacau keki Maka tak perlu kotak Ini masalah tu nanti kalau balutan tu berada di Sepan kota tayemur. Tapi kalau dia hudu tu terus je kekal sampai orang lama tak ada masalah Masalah bila hudu batal, bila hudu batal nak kena ambil hudu Tak ambil hudu tak ada sapu. Jadi tak ada sapu, kena tayemung Nak tayemung pun tak boleh, masalah apa? Anggota taimung pun dibalut ha, Maknanya Sapu di atas Air tu satu terkimer tu Waktu tu tak ada taimung pulang Sapu je air kat air atas tu Sekejap lagi Sekejap lagi Dia dah semua Buka hmm. buka Sehari-sehari lah Dua hari dua je lah Enam bulan Enam bulan Setahun-setahun hmm. Okey Masa lagi soalan Sebab Balutan Umur apa? Ha? Ha? Bagi-bagi Terigi Ada soalan lagi? Ni yang nak Soal tak ada saya nak baca sikit bab ni Bab head ni Bab mentah Bab agak sensitif ke Soalan dia Soalan dia Semalam kena semayam saya keluar tadi waktu pagi ada soalan daripada muslimat ni Ibrahim ni dari Itali lama eh tanya betul Assalamualaikum kan Bukan ni. Oh, pasal lima keparagana. Panjang aja lah, sih saya tak tu Eh, betul.